Rugă de seară, infinit, infinit, adună-ți bolțile deodată în șuier prelungit, și în fruntea mea secată, și în pieptul meu te înfinge drept ca o săgeată, simbolic, infinit. Te strânge un chip de fulg și în mine, lămurit, te răspândește să mă smulg, Să cad ca un aerolit scăpat din circuit. Demonic infinit, descinde în mine cum descind tenebrele într-un schit În care sunete se întind dintr-o cupolă sprezenit, zenit, scropită în creștet cu argint. Cu tine, dorul, am să fiu răsplămătit, și șters în slava mea de miligram de praf suflat în univers. Și dăm virtutea unui bram, pământul un vrăj să-ți-l destram. Să-mi fie verbul, limbă de flăcări vaste ce distrug trecând ca șerepii când se primbă, cuvântul meu să fie plug ce fața solului o schimbă lăsând în urma lui. Belșug, o, dăm puterea să scufund o lume vagă lâncezândă Și să nască apoi din fund o alta limpede și blândă Și mă înghite întreg în haos, umil senin și mulțumit Că las în urma mea repaus și-o nouă de Adaos la cartea veșnicului mit, în care visul mi-a strivit ca un vlăstar de mărgărit.